Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szia, kedves hallgatók! A Hármas Könyvelés Podcast 98. karadását halljátok. Én Szed vagyok. Kis Gabriella. És Fejezs Kezdjük rögtön a vidám hírekkel. Mit szóltok hozzá? Azaz, uh, -az, ismét. Uh... Egy, egy perc egy... Néma csöndel, Igen, igen. Ö, tehát ismét gyászol, hát most Jack Vance távozott el köreinkből, ö, nagyon szép kort megért, és, és ö, pont arról beszélgetünk, itt az adás előtt, hogy ki mit olvasott tőle, vagyis hát, hogy olvasotta tőle, és én feltettem a kezem, de olyan keveset, ö, talán két könyvét, ami, hát jól tudom, a... a Művés számához képest nem olyan sok. Tehát, hogy egészen termékeny volt, és, és fantasy -t és science-t is írt egyaránt, tehát, hogy nem volt egyértelmű, hogy akkor ő most milyen téren mozog. Igen, de... mikor én, én olvastam a halálhírt, akkor elkezdtem gondolkodni egész biztoségben, hogy olvastam tőle valamit, de abba is, hogy nem fog soha eszembe jutni. Tehát egy ilyen nagyon ismert név, nem? Egész hogy az ember a a fennállása óta beleütközött egy könyvébe, de nem feltétlenül ugrik be a cím nekem. Meg nem fogom mondani, hogy mi volt az, S és név természetesen ismerős volt, de és nézem, itt görgetek le a Wikipédia oldalán, és még mindig nem tudom, hogy mi volt, ha olvastam egyáltalán, úgyhogy vagy mutogassatok rám újjel, vagy ne. Uh -huh. Gabi, neked megvan, hogy pontosan mit olvastál mi? tőle? Én... Nem. Ha jól emlékszem, akkor olvastam tőle a fantasy-t is, és, és úgy tudom, hogy most nem a titent volt ez a sorozat, amiben kiadták a, a karantént, a Greg gen könyvát, a, a titent és, és a Jack Rance science fiction-t is. És ezek akkor ilyen nagyon jó, friss science Fictionek voltak, és nem jut eszembe a címet de egyébként tök mindegy, mert én egy csomó címet elfelejtek. Tehát ez nem nagyon, nagyon tipikus. igen, a folyóvilág című fantasy olvastam, most beugrott. Ami az a számomra olyan klasszikus fantasy volt. Én mondjuk nem vagyok egy nagy fantasy rajongó, de azért választottam, szerintem, őt ki, mert hogy már ismerős volt a neve ö, Science fiction és azért itt tettem bele egy kísérletet. Kellemes volt, és, és úgy emlékszem, hogy ez a klasszikus. Ö, ö, csoportos szerepjáték a könyvben című dolog volt, de lehet, hogy volt valami olyan fantasy ciklusa, amiatt ő igazán fontos, és jobban, jobban emlékeznek rá azokat, akik inkább a. Zonot. Hát én nézem a magyar kiadásokat A Lioness sorozat az például szerintem embereknek biztos, hogy izgalmas lesz. Ilyen nagyon kerubinos borítók alatták ki a három részét van, aki ezért vette meg, van, aki biztos, hogy ezért került el. Nem tudom, emlékeztek ezekre a éppen csak nem zsírkrétával volt klasszikus kerubion ez úgy néz ki. De nagyon sok anyag magyarul is egyébként tízen felül. Ja, van, megvan, megvan, megtaláltam. A net segített, mert amit az a Trollion című könyv az jelent meg ebben a e, fú, nem is tudom, mi volt a, a Egyébként az is Kerobion, és a Lapics kiadónak a közös sorozata, ilyen szép domború, ezüstbetűs és nagyon szép színes borítok. Egyre jobb egyébként, a Lapics az Én... a másik gyermekkori alapelmény. De ez egy jól induló sorozat, vagy próbáltak ilyen nagyon igényes, de akkoriban, mint 10 éve, 15, akkor próbáltak ilyen tíz éves könyveket kiadni. Mikor már nem nyitott mindenki kiadót, de azért még minden másik ember megpróbálkozott vele. Igen. Oké, de minden... is nagyon sok adtak egyébként a Lapics, úgy, ahogy. Ö, viszont visszatérve arra, hogy a hallgatók, tudnak valami jó könyvet a Klasztál, és hogy mi az a könyv, ami viszont az, a, amit feltétlenül el kell tőle olvasni, mert nagyon kellemes, de igen, ez a nem hagy mély nyomat, mert nincs, nincs semmi, ami, ami, ami miatt megjegyeznéd. Nincs semmi olyan rossz benne, vagy nincs semmi annyira megújító benne, amit, amit aztán a sok jó science fiction szerzők között... Szerintem sem. annyi mindent megígértünk már, hogy most is nyugodtan megígérjük, hogyha valami jót ajánlanak tőle, egyet legalább elolvasunk, és ugyanúgy betartjuk, mint a többi ígéretünket. Ezt is meg tudjuk ígérni. Nagyon profin meg is tettük már is. Oké, okay. és akkor egy török csavar. Igen, igen, egy török cseh következik. Kiadták, a héten jött a hír, kiadták törökül az egri csillagokat. Egy uh, magyarul nagyon jól beszélő török orvos fordításában, aki úgy meglepődött azon, hogy ez, ez a könyv olvasható egy csomó nyelven, magyarul írták ki az egyik szereplő nemzetebben, és törökül pedig nem, úgyhogy, úgyhogy uh, lefordította. Egy törökül beszélő haveromat megkértem, hogy nézze el utána nekem a, a török internet, hogy van valami, valami visszhangja, de egyenül nem nagyon volt. Úgyhogy még, még nem értek a végére az emberek, hogyha elkezdték olvasni. <hül> Viszont a lapom közölt egy cikket, a, ahol egy, egy ilyen török-magyar baráti társaságnak meg a fordítónak kielezték meg a véleményét a két ország kapcsolatáról, és abban hangzanak a érdekes dolgok. Például az, hogy most Törökországban óriási a, az oszlán virág, világ iránti tagja, Hát aki látta mondjuk a magyar, nem tudom, még Dunán adják talán, RTL, annyira mindegy is. A Suleimán című az kint rendkívül népszerű Magyarországon is nézik, de nem annyira durva, mint a törököknél. És és, és mennek ezek, meg, meg nagy filmek készülnek, Konstantiná foglalására hasonlókról, tehát ott most egy nagyon a történelem felidézés kíváncsi vagyok tényleg, hogy meg milyen kritikák jelennek meg, vagy, vagy, vagy hogy, hogy, hogy értékelik most így a az a könyv ilyet és... mertek írni a gyaurok hát, nézd ott az a történelem egyébként hogy gyerek alatt jól éltek a népek és miután elfoglalták őket, az, az nagyon jó volt nekik, Igen, így felemelték gyakorlatilag a barbárokat Hát, vagy ha nem is, de legalábbis nem voltak annyira, annyira aljas szemét álladok mint a különböző vallások között uh, torzsalkodó nyugati urak. Ja, aztán persze, hogyha elvás. az ember szeretné, akkor elolvashatja a időt is, hogy hódoltság alatt volt-e jobb, vagy sem. Nagyon néma csönd. Hát némacsönd. ezt <gül> <Megígértük>, de már olvassuk. <gül> ha hát, törökül, hát nem is magyarul én bármikor hajlandó. vagyok, Nekem a Nova az okay. volt a, az én nagy vizsgai időszakbeli olvasmány. Akkor az agyamat már abszolút nem tudtam használni, akkor leültem egy kicsit olvasni egy ricsilagokat. Nekem még friss az élmény, hogy sipák vannak a gyerekek, mint kötelező olvasmánya. <gül> a testvérem, akit sokszor előkerült, ugye? Ö, ö, nem is tudom, hányszor olvasta 7 vagy 8 kiszer kis, a rongyos volt az Eri De még én, én is fel tudom idézni a borítóját, tehát az egy ilyen maradandóan, jó, igen. Nem ittsz, két gyerek játszik egy patakban a sattal nem ez pont az igen. első mondat, de úgy az első tíz oldalt el tudnánk mondani, hogyha nagyon kéne. Igen, ott van kis kitáraban, a ah, igen, igen, igen, megvan az egész. Na jó, és akkor a... Bepá... Közben párásadni a szemünk, kérjük vissza a jelenbe. Vagy nem és... egészen még mi? Vagy nem egészen, és én hoztam a következő ért, ami hát na egy akkora nagy dur, de azért mindenképpen érdekes, mert egy újabb ilyen sétaszervező cég indult el, vagy csoport, az a nagyon szimpatikus nevük, hogy hosszú lépés. <gül> <gül> és az egyik sétájuk az, az Ottlik gyerekkoráról szólt, és hát úgy tűnik, hogy Ottlik valamiért a nagy favoritja ezeknek a sétakészítőknek. De azért kíváncsi voltam, hogy milyen sétájuk vannak, mégis megnéztem, és láttam, hogy más irodalműműhez is kapcsolódnak. Méghozzá egy egészen friss könyv, amit én még nem olvastam, az a Pesti barok, című regény, amit talán a könyv fesztivál idején jelent meg. De lehet, hogy csak azért emlékszem, hogy mert akkor volt nagy felhajtás körülöttem, és csomó könyv körül, de, de ez így nagyon megtetszett, hogy, hogy ki van egy friss könyv, ami, ami nagyon kötődik egy városhoz, és, és utána rögtön gyorsan csinálnak belőle egy sétát. Tehát a rögtön feldolgozásra kerül az a sztori, amit, amit éppen kikerült a placra. Én most a google nak már volt szó a néztem meg hétvégén, mert úgy néz ki, hogy jön fel a családom Pestre, és gondoltam, hogy benevezem őket valamire. Ott most uh, Pasaréti mesék lesz, ahol Jávor Pál, Mussolini, Az Ajtó, Déri Tibor és még sok minden másra szól Pasaréten, illetve hétvégén lesz még egy napraforgó utcai ami ugye a Magyar Bauhaus. Ezeket lassan neki kéne állni, és végig járnunk igazából, és... zárójelbe tudom, hogy... irodalmi viszony nélkül mondanám, hogy lesz belga sörfesztivál, vagy valami hasonló, vagy uh, nem... a hunyadvár És nem... Szívesen mennék, szívesen járnám már végig akad, de én rohadt elkényelmesedett pohány vagyok, és nem vagyok képes esőben, meg ilyen rassz időben. Tehát mi lenne valami... Változom, legyen mert... jó idő, legyen jó Igen, idő. Ezt akartam mondani. Legyen jó idő, menjünk ki irodalmi sétákra. is Sőt, ha már itt állunk, hogy a 2014-ben ránk szavaztok, jó idő lesz. <gül> Így van. <gül> uh, amúgy lesz főzdefest is valamikor, arra is ki kéne nézni, nem, ha nem is vettél hármas könyvelésében, hanem csak úgy öltöltünk egy asztalhoz, és beszélgetünk egymással, és az arra tévedőkkel, Nagy-Nagy-Vinkving. <gül> Miket <gül> könyvekről? Természetesen, hát, kizállag is nem, nem is a helyben kapott libatepertőről, vagy a sorokról. Libatepertő, óóóó. Oh. Úgy érzem, továbbra is a párás szemvonalát szem követjük. Menjünk is tovább, akkor... Uh, az enyém a következő, és akkor ez... Még, uh, még mindig te beszélsz, igen. É, hát ez nagyszerű, hát ez csodálatos, ugyanis uh, volt egy kis kommentcsere uh, valamelyik poszt alján, uh, ott konkrétan a Tolstony háború és béké került elő, mint uh, nyilvános helyen olvasgatandó regény, és hogy ez egy ilyen projekt az egyik kedves hallgatónak, és az az egész, hogy mesélte meg pont, pont az a kocsma, vagyis hát kávéza, ami, amire az irodánk ablakon néz, a, ahol ő is ezt olvasa, hogy annyira megkívántam érte az egész olvasási folyamatot, nem is ott olvasgatni, de, de hogy elővenni valami régi klasszikus hogy dektek de van-e ilyen rohamotok néha, hogy megkívántok régi könyveket, amit vagy kihagytatok, vagy régen olvastatok, és komoly volt, vagy, vagy, vagy nem emlékeztet teljesen el de mindenképpen régi. Ö, Illetve mikor... mit látok neked? Mindig eszembe jut az, hogy én még annó első fél év végén antikvitásvizsgán megírtam azt, hogy el fogom vasni egyszer Apuleus, Alany, Szamarát, és amikor ez eszembe jut, akkor így örcsbe egy kicsit, hogy ezt még azóta sem teljesítettem, és hát közel már a halál. Hát Ádám, ez, ez az adás az ígéretek földje. Nem, nem, ez nem ígérem, mert még egyszer, egyszer is hiba volt. <gül> de, de amit önként is dalolva, tehát hogy és nem is kifelé, hanem befelé magaddal beszéled meg, hogy ezt majd előveszed. Van-e ilyen? Hú, nagy nem gondolkodtam egyébként, hogy nagyon újra kéne olvasni a Mester és Margaridát ezer éve. Aha. mert azt annó. hát ha nem is rohanva meg nem, nem, nem egy nap múlva volt a vizsga, de a időszakban olvastam az eleve fél pontot ér, és a másik pedig hogy a orosz feldolgozás az itt ül a winchester már jó, de előtte azért csak fel kéne frissíteni az élményt na ezzel aztán nem haladok sehová, hogy valami lesz legközelebb akkor ez jó új könyvesik be, hogy, hogy ezek mindig kudarcra, vannak itt és futnak de például ez a régi könyvekből sokszor csinálnak új filmet. Például most a Nagy Gertzbé az, ami ugye nagyon felkapott a média, és én még azt is megkívántam, és nagypátyomra nem találtam a polcen, és sem az interneten. Tehát néha teljesen kores az a klasszikus. Én csak hát... annyit tennék hozzá, hogy majd a műsor vége fele visszatérünk erre, mert nagyon régi könyvet olvasok újra beletrafájtunk. Na jó, Adam, viszont te velem egészen érdekes dolgot hoztál. Igen, igen, hát az úgy volt, hogy uh, szóval kaptuk ezt a linket. Na. Uh, <gül> Egy barátod. Igen, Évinek köszönjük sok szeretettel. Ő dobtát, hogy Floor felfedezte 10 <coughs> évvel ezelőtti munkásságát a Winchester-en és gyorsan fel is töltötte a Soundcloud-ra. Ezek ilyen Mixnek nem mondanám, mert hogy ahhoz, ahhoz kevés Igen, dolog. Két komponensű mix. Két komponensű ragasztó, és a végén összetapad, és ott nem törik, hanem mindenhol máshol. Az egyikben József Attila külvárosi éj című verse alatt szól egy Jaga uh, nevezetű száma és vagy alkotó. A másikban uh, kosztolani hajnali részegsége alá van pakolva az Apex twin az egyik száma. Aha. És tőle, hogyha... én, én ráklikkeltem csak ilyen, tudod, ilyen azt vártam, hogy legalábbis vicces, vagy érdekes lesz, de csak egyszerűen nem működik nekem. Ö, ne... Hallgattad ezeket a vers, per zenéket? Én végighallgattam, és egy dolog zavar benne, ami a, a tíz évessége adta, hogy ö, iszonyatosan sok ö, visszhang van rátolva. Igen, igen, hogy legyen -e valami effekt. Szétest, hogy mennyi kéne. Aha. Meg nekem volt egy olyan félre várakozásom. Azt hittem, hogy Fluor Tomi fogja ezeket a verseket értelmezni számunkra. De nem. De ennél például sokkal jobb látod. Igen, igen. Úgyhogy igazából működhetem, mondom, a, a visszhangon vissza kéne vágni. Meg utána rögtön elkezdtem előkeresgetni a régi ö, ismerősöknek ambient utcait, ahol olvasbetétek vannak, vagy vers ö, részletek bevált a zúgás. Egy nagyon jó este volt utána azokat megnézni, meg amúgy ezt is érdemes szerintem lekatti ingatni, azt maximum nem jön be senkinek. Ha, én valahogy a, egy nagy ilyen űrt éreztem a, a, a vers hangulata, meg a alatta levő szám között, tehát a, a gondolat maga nem rossz, csak szerintem nem, nem, nem jó zenéket választott hozzá. De hát az ez az az abszolút egy, egyéni ízlés, meg hangulat kérdése. Az nekem pont passzol, de akkor meg fogom neked keresni, Bajaneknek a, szí, a szív nehéz című dalát, ami szintén hasonló elvek szerint épül fel, és az alatt ö, az azt nem tudom, mi van. Talán Jós de nem akarok hülyeséget mondani. Mindenesetre jó pofad dolog, és a jót tesz a fogaknak, úgyhogy. Olyajj. Oh, Volt a jó Isten. Menjünk <gül> <gül> gyorsan tovább, tegyünk ut, mint, egész más. Mint, Ha nem történt volna <gül> meg. Igen, uh, én uh, ma kaptam egy hírt, hogy a. Mamésok, a Mohaj Nagy Művészeti Egyetemesek csinálták az első interaktív mesekönyvüket, amelyet le lehet tölteni eh, Google Play-ből és App Store-ból is. A kiskakas gyémánt félkrajcárja tabletmese, és eh, én még nem próbáltam ki, tényleg annyira friss, de ahogy így elnéztem ezt az illusztrációvilágot, ez, ez nagyon szép tehát uh, iszonyú gazdag és finoman kidolgozott tehát mindenképpen érdemes megpróbálni ez egy mutak jó irányzat, hogy, hogy indulnak ezek a mesekanyvek a uh, reméljük, hogy próbálgatják aktívan a gyerekek is, és a személyek is nézem, kukantad, hogy, a... hogy ingyenes ráadásul, tehát konkrétan semmi ok arra, hogy ne próbálja ki az Igen. ember, és úgy látom hogy angolul van, vagy több nyelven E, nem így angolul jött be az iTunes oldalon a Aha. példakép magyar és angol én nyelven is magyarul írja a leírás de viszont semmit nem írnak mellette ahá, hmm. igen, magyar és angol valóban? tök szuper Rányomltam a telepítésre, viszont a mikrofonkábelem rövidebb mint amilyen messze a van. úgyhogy ebben nem lesz szó az kritikájáról. de megígérjük, hogy visszatérünk majdre igen, és jól látom ez a 6-8 éves gyerekeknek szól tehát kivel a szórakozni Amúgy ezeket meg kéne nézni, korábbi adásokban is volt szó, ilyen különböző kiadóknak a digitális iPhone-os, tabletes, iPad-es dolgairól, és azokat is csak mondtuk, hogy vannak, és nem próbálgattuk ki. Nem, de ha jól tudom, a színe értekezletesek azok ezekre nagyszívesen lecsapnak, és próbálgatják, de nem tudom, hogy mennyire működnek, mennyire válnak be, szóval mi az igét, és kipróbálja helyettünk más, hát ezt így kell csinálni, mint a kerítés igen, legközelebb betársázzuk Ferit, hogy mondja el. <gül> Jó. Na, és, és, és akkor menjünk vissza, szerintem a, a nyugodt ismert talajra, ne kalandozunk el sehová halottak. Következnek ismét. Ugyanis ma jött egy hírlevélbe a Melville Publishing-tól, hogy a következő hónap, ami holnap után kezdődik, június, az a nemzetközi bűnözés hónapja, és ilyenkor kényt kell olvasni nagy erőkkel. Különböző rendezvények lesznek jellemzően külföldön. Gyanítom, hogy lesznek emiatt mindenféle szélek, gyilkoságok, gyilkosságok, kipakolások, klódobajnokság, meg amit akartok. Ők a maguk részéről, már ki is raktak egyébként egy csomagot, ami hát nem a, nem a legmegérősebb, de legalább van. Tíz darab krimit lehet megvenni száz darab dollárért. A miért szép nagy csomag, az egy magyar három évig könyvfogyasztása, ugyanis se felejtsük ezt a jó statisztikát, illetve hát figyelni kell mostantól kezdve, hogy, hogy ki mit próbál meg nekünk eladni, és mennyire volt hajlandó leárazni. A hörcsöggéneket lehet aktiválni. És miért pont egy nyári hónap a bűnözés hónapja? Sokkal gyorsabban kiderülnek a hullák. Tudod, milyen nehéz fagyatföldbe földbe Oké, <gül> <gül> oké. Okay, okay. Minden honaptak megvenem a rátuljítője érzem. Köszönöm. És azt nézem, hogy vannak ilyen izgalmas kiadványjaik is. Most meg hogy miért vagyok rajta a hírlevelükön. Tőlük vettem annó a Jakob a könyveit, aki a németországi török nyomozó nyomozót írja. És azóta vannak még mindenféle spanyolnak, meg angolnak, meg meg Wolfhásznak tűnő embereik is, meg, sőt, franciák, te jó Isten, angolra fordítva, hihetetlen dolgok vannak. Úgy, hogy megéni szétnézni. Aha. Nem, mint hogyha ne lenne elég kísértéses a június ügyét a könyvfesztivállal, vagy könyvhéttel, bocsánatok, épp, ki? Egy kutya. Egy kutya. Fénysz kell költeni, és Hord csak gének azok, tényleg ilyen. Jó ég, és azon gondolom, hogy jövő heti adásban mindenképpen kéne valami valami javaslatokat megfogalmazni. Oké, okay. ezt megígérhetjük. Őrület. Na most viszont ingyen olvasmányok jönnek, legalább az nem kerül pénzbe, csak időbe, sokkal drágább lesz, de mindegy. Hármat is összetettem hirtelen. A egyik az egy Twitter be megírt, de még a grafika is pont passzol science fiction novella, ami azt mondja, hogy arról szól, hogy, hogy próbál egy ilyen appot fejleszteni, de hogy egy idő után elkezdtek jövőből érkező tvitek feltűnni, és hogy ez valami, valami baj a időben, És erre épül az egész. Ugye van ez a hiba jelent, bejelentő form a Twitter oldalán, és akkor ott a hiba bejelentés szövege az a story. Igen, igen, Szerzációs. és nagyon jó. Pont Na úgy néz ki, Egyszer használatos poén az egész, de annak az egyszer használatnak annak nagyon jó. Szerintem is. Osztán folytatódik a Human Division a John scalzi a, a folytatásos regénye. Ugye ezt én kb. feléig olvastam apránként, úgyhogy most már megígérem, hogy elolvasom a többit is. Köszönjük az ígéretet. Hogyha pedig regisztrálsz a torcom akkor onnan további kettő darab novellát lehet letölteni. Ami, ami azoknak jó, akik viszont végigolvasták már a könyvet. Igen, nagyon óvatosan így kerülgettem is el a kritikákat a könyvről, hogy lelőjön valamit így a második feléből. Úgyhogy ezért is el kell olvasni, mert azért szkáci mindig tele van az internet, aztán teljesen váratlanul belefuthat az ember valami spoilerbe. Igen, hogy valamiért szokták szeretni. A harmadik az pedig egy, egy cikk valójában a Népszabadság online-ban ami hát a rukolával kezdődik, akiket már ismerünk, és akiről sokat beszéltünk, de a végén megelvítenek egy pesti helyet, a Vasvári Pál utcában található nappali kávéházat, ahol, ha az ember bemegy valamiért, akkor elvihet onnan egy könyvet. És oda úgy kerültek ezek a könyvek, hogy a népszabónak költözésekor összették a könyveket, azt megkapta egy ember, aki ismerte ennek a Vasoly Páluci kávézónak a tulaját, és oda lepakolták, hogy akkor ezt el lehet vinni. És amióta ennek híre, mert a különböző emberek telefonálnak be, hogy neki is van még a nagy moha hagyatékából 200 könyv, ugyanbe bevennék e Úgyhogy nem tudom elképzelni valamelyik helyet, például kávézni, de könyvek esetre vannak ott most így. Tök jó. Hát lassan bútorként tudnak funkcionálni azok a könyvek. Csak jól össze kell majd télen akkor el lehet üzelni. Oh. Gyorsan, Mond Gabi, vedd el a mikrofont tőle, amit csavart ki a kezemből, és mesélj, mit olvasta. Jaj, hát én nagyon, nagyon megszívtam, mert a, a, az a fajta olvasási öröm, amikor az ember belefeledkezik egy 1700 oldalas könyvbe, könyv folyamba, az nem a podcast, hetik podcast adásokhoz illő dolog, mert a, itt, igen, vastag könyvben is belekezdtem, és, és amikor meg itt a jegyzetet készítettem és a fiúk lehettek, hogy hol tartok, akkor még nem dölt el a verseny, de aztán eldölt, mert csak az egyiket kezdtem el igazából olvasni. A másikkal félóton megálltam. Az, a, az egyik az égék és földiek, amelyet ezzel belebegtetek a kedves hallgatóknak, hogy erről hamarosan szó lesz, de nem most, mert a másik könyv Murakami aruki -nak az 1984 az azt a a, a trofát. Elkezdtem, hogy olvasni az első kötet, de most a harmadik kötet elejénél, bő elejénél járok. Tehát elég sokáig mutattam ez ott a bő másfél hét előtt. Már nem, nem bírom a bajni. Tehát, hogyha van szabadidőm és nem bírok mozdulni, már akkor nincs mit tenni, fel kell csapni a, a, a könyvet és olvasni tovább. Az azért olyan, így van. Te olvastad, ugye? Igen, Ugyanlít. igen. És, nagyon, és szeretted is. Mint hogyha az egyik ilyen első adásba került volna. Többször volt arról szó szerintem, de igen. Mert te még úgy olvastad el, amikor még adogattál ki folyamatosan, tehet. hogy... Én, én a, angolul olvastam E-ben. Á, tényleg, akkor, akkor olvastad, amikor elkezdtek kiadni magyarul, vagy legalábbis... Igen, hát, igen, pontosan hát. akkor. Jó, hát rendkívül banyanult a történet, és egy, én nem is tudom, hogy hát, annyira friss a könyv tehát uh, sok minden lehetett, meg lehetett már róla tudni, de uh, talán nem szpoilerezővel azt mondom, hogy ez egy szerelmi történet, amelyben uh, Kami, ugye beszéltünk a Murakami bingóról, és ez annyira frappáns, hogy nem tudok jobb példát, hogy nem tudok jobb, uh, uh, olyan tömör összefoglalat hozni, hogy, hogy mennyire jellemzőm murak, amire azt, mondja, hogy bizonyos dolgok tényleg ismétlődnek. És ahogy a hallás, a fül, ez a ebben, ebben a könyvben is nagyon-nagyon erősen megjelenik egy női fül, és uh, szinte én magam is meg akarom érinteni teljesen függetlenül a szexualitástól vagy bármitől. Az ételek, amelyek csodálatosak, hogy főzi az egyik főhős, a, a misztikum... Mockák, a, macskák. A macskák azok... Uh, én egy kicsit meghiányoltam is a macskákat, belőlem nem elég. <gül> Tehát egy, egy, egy túlságosan uh, egy pontba, vagy egy, uh, egy szövegpontba pontba teverülve jelennek meg számomra, és nem annyira eloszott. De akkor már egy városnyi. Akkor már egy városnyi, igen, egy egész macskaváros. És... Uh, a történetben voltak épp két szereplőt követünk, a mamét, aki a női főszereplő, és tángót, aki egy fiatal ember. Nem igazán látjuk, hogy az életük történet hol fog összeérni, de mind a kettőké valami egészen érdekes kanyart vesz. Az egyik hölgyről, a hölgyről viszonylag gyorsan kiderül, hogy bár én ezt nem, nem, nem árulom el a foglalkozását, minden esetre egy tornot, Forna, tornász edző, figura, de rendkívül magányos és visszahúzódó. A fiatal ember pedig, amellett, hogy matematikus, még írni is kezdett, de egy a szerkesztője, aki gondozza a szövegeit, egy első könyves. Kihelyet jelentkezők közül egy nagyon érdekes könyvet találsz ki neki, amely rendkívül megragadó, viszont a szöveg szintje az nem elég jó. És ezt, ezt megkéri Tengot, hogy írja át egyfajta irodalmi csalásba, bevonja. És ez a könyv valami olyan dolgot indít el a világban, amit mind a két szereplőnek az életét befejez. Borzasztó nehéz róla beszélni, mert már tudom vagyok ezer oldalon, és e, e, félek olyan dolgot elárulni, ami mondhatni az elején, szinte csak az első 400 oldal után derül ki. Okay. És így egy kis vészhangot is hallottam. De ha elárulom, akkor, akkor az az első 400 oldalt elbeszélt a varázsában. Féltem attól, hogy ez a vastag könyvfolyam, ez túlírt lesz, hogy ellazulnak el ezek a szálak. Tehát nem lesz olyan feszes szövésű, mint, mint azért a többi könyv, az nekem rövidebbnek tűnt, talán ez a legvaszkosabb talán este nagy hogy rajongó, vagy, vagy legalábbis fogyasztó. Igen, hát már ez a három, ugye magyarul három kötet bejelent meg. Igen. Tehát, hogyha kilóra nézzük, mindenképp. De aztán, szerintem azt fogod mondani, nem, hogy egyáltalán nem lazult fölöttől vagy Nem, let... Nem, eddig, eddig nem, nem azt érzem, hogy ez egy bőlére könyv, egyszerűen a történetek, a történés az ennyire hosszú benne nem, nem tudnék olyan részt, nem tudok olyan valatomat találni, amit egyelőre kiszednék, és azt megkérdeztem, hogy ugye utalított ott nagyon fontos helyen zenékre Igen. az író, és hogy abba belehallgattál-e. Nem ennek csak az azok, hogy általában, amikor olvasom, akkor én már ilyen szinte. Ö, ö, bocsánat, macska ö, rendez, hogy, hogy akkor már elég mi fel az egyból, de mindig megfogadom, hogy meghallgatom ezeket ah, az, az ezeket. a konkrét, ami a taxiba Igen, hallatszik, zene, azt Igen, mindenképp Igen. hallgass meg, mert nekem teszem? nagy élmény volt. Igen? Nincs valahol ez playlist egyébként, mert nem gyűjtötték ki a burakami rajongók? a kettő fő, fő zene van benne, azt majd így belerakom a posztba én. Ó, nagyon köszönöm. Szerintem velem is jót teszel de uh, igen, igen, igen. Ez egyébként, hogy ilyen kevés zene van benne, és ez az, az a szene, ami először a taxiban feltűnik gyakorlatilag tényleg a könyv első oldalain. Egy csodálatos uh, rádió, amelyet a nem tudom, néha azt nézem, hogy morokami hogy ír, hogy tényleg ilyen banális, hogy egyszerűen csak az izgalmas történet viszi előre a, a storyt ez a e, az ismert sémák, amiket ide odarakosgat, de, de olyan finom jelenetek maradnak meg a fejemben, olyan finom mondatok, meg, mint ez a taxi, az az egész taxi meg, megjelent számomra azzal a csodálatos hifi berendezéssel és azzal a zenével. Talán azért nem is hallgattam meg, mert így is szinte komplex volt. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jól ír ez a fickó. Én egyelőre ajánlom, persze még hátra van a könyv, egy kis hátra kis része 400 oldal, de, de az jövő hétre elfogy, és, és akkor már talán az egész hívről tudok valamit beszélni, de eddig nagyon-nagyon élvezem. Az a kérdés, persze az egész hívről mondhatsz-e bármit, hogyha az első 400 oldalról sem? Uh, vagy nem sokat? Lehet egy pár szó talán még hozzá fogok csatni, és igyekszem valamit is tinglit-tanglit hozzáolvasni, hogy, hogy ne legyen két perc kínos csönd. vagy Vagy egymás magabajadóhoz, hogy intellektuel mondatok. Igen, hogyha a szpóldereket kihagyuk, ez a könyve emberekről szól. A köszönöm következő. És nem csak. Ádám, De te jössz, most egész, egész konkrét dolgokat mondhatsz. Jaj, megragadom az alkalmat, hogy megtaláljam egy hogy hol van a jegyzetem, mert ellapoztam a internetben közben. De én két könyvet hoztam ma. Az egyik az Metrafnak a nak a The Mirage, Mirage, Mirage, Mirage, legyünk így című regénye, ami egy alternatív történelmi regény. és Előre bocsátom, hogy egész hónapban, ami nem tudom meddig tart és mikor kezdték az akciót, de két dollárok lehet megvenni a Kindle ba és mindenhol máshol is. Ez színi szabadrablás, útonállás és offshore kalózkodás. Ennél sokkal többet ér a könyv. Arról szól, és úgy kezdődik, hogy 2001. 11. 9 én kettő darab elterített repülő csapódik bele a bagdadi World Trade Centerbe, és ezzel megkezdődik a terror elleni harc, ahol a amerikai keresztény fundamentalisták ellen vonulnak fel az Egyesült arab Államok erejei, vagy hadereje. És e, már ez is önmagában is nagyon jó lenne egy ilyen alternatív történelmi felültés, pláne, hogy, hogy azok az emberek, akiket mi híradásokból e, terrorista vezetőként, arab vezetőként, arab tömeggyilkosként ismerünk, azok itt most politikusok, üzletemberek, vagy e, zavarosban halászó milicisták a Saddam Hussein-től kezdve a Osama Bin Ladenig mindenki megfordul az arab oldalon, és mindenkinek szerepe van ebben a történetben és, és, és nem, nem pont tükör ez a regény tehát nem, nem lehet azt mondani hogy akkor ebben a, ebben a párhuzamos stariban most, most a George W. Bush az, az Osama Bin Laden lesz mert az, az mennyire vicces hanem ennél, ennél sokkal finomabb játékokat játszik rá és emiatt azt felfejteni, hogy, hogy hogyan viszonyul ez a világ ahhoz, amit mi ismerünk, az egy már önmagában nagyon jó játék. És erre akár még egy, nem is egy több lapáttal azzal, hogy ahogy haladunk előre a történetben, itt a nemzetvédelmisek nyomoznak különböző dolgok után, úgy felfedeznek olyan, olyan jeleket és olyan, olyan dokumentumokat, amiket jellemzően ilyen keresztény teroristák amik azt sugalják, hogy, hogy ez egész csak egy, egy állam, egy átverés, egy párhuzamos valóság, mert valahol van egy világ, ahol 9. h. 11. 191-ben. egyben két darab eltérített repülőgép csapódott bele a ezek a valódinak tűnő dolgok, vagy fotosopolta -e benni a kép, ahol van két felhőkar szól, és füstölnek, és akkor a kezdve elkezdtétyelni az egésznek, átmegyünk Amerikába, ott ö, szembesülünk különböző más történelmi lakokkal, akik, ö, akik pedig ö, nem feltétlenül azok, akik a mostani világban azok, akik ott vannak az országoknak az élén. Én igazán akkor, akkor nevettem fel, amikor a vége felé ö, szembe jön például ö, David Kores, a Christian Intelligence Agency-nek a vezetője, aki az a kores, aki a, a emlékeztek, amikor kínemszeresekben volt egy ilyen nagy FBI vagy CIA razia, ahol ilyen keresztény fundamentalisteket találtak meg, körbeállták azok, a hitték, jött a végítélet nap és akkor egy nagyon nagy vérengzés lett belőle vákóban Texasban. Na ezeknek volt a vezetője kores. És amikor ilyen embereket elő rángat a múltból, és őket valami magasabb polcra, mert, mert teljesen össze van keverve a világ, akkor igazán jó az a könyv. És nem, nem értem még a végére, még van 10 százalékon belőle nagyjából. És uh, végig attól féltem, hogy ez valahol, valahol fel fog bomlani. Valahol kiderül, hogy egy olyan olcsó trükkel ússzuk az egész, hogy ez csak egy álom. Vagy hogy uh, egy haldoklónak az utolsó gondolatai vagy, vagy egy vicc vagy akármi. És egyenlőre nem így tűnik. Egyenlőre már annyira össze van minden keverve, hogy hogy egy, egyféleképpen lehet belőle kijönni mit viszont nem lőhetek le. Viszont pont a regénynek emiatt, a jellegzetessége miatt van, van egy elég erős sztorink. Nagyon jó karakterek, akik nyomoznak. És folyamatos kételj abban, hogy ez bárhogyan működhet, és hogy ebből értelmes módon a regényt lehet csinálni. Úgyhogy nagyon jó, hihetetlen módon ajánlom. Annál is inkább, mert van még benne egy ilyen futó, végigfutó poén, hogy minden fejezet a alexandriai könyvtára felhasználók által a szerkezet enciklopédia bejegyzéseivel indul, na és ahol nagyon gyakran arra figyelmeztetnek, hogy vigyázzat, mert vandálok miatt lokkol van ez a szócik, és meg tudjuk, hogy Izrael hogyan van Európa közepén Berlin fővárossal, mikor akasztották fel Hitlert, és mik a helyi népszokások. Hát, kénytelen voltam a két dollárt bedobni. <gül> nagyon, nagyon jól tetted. Ez egy csodálatos könyv. És a másik, a Joe Haldeman-nak a The Forever War, aminek magyar után az örök háború néven jött ki. Igen. És amiről egyszerűen volt szózatásban, azért kevesebbet beszélek róla. Az is nagyon jó. Ezt amikor múlt héten olvastam, és teljesen kiment a fejemből, hogy, hogy én erről nem beszéltem, úgyhogy, úgyhogy most akkor legyen pár szó róla. Ez egy uh, vietnám íródott uh, katonai science fiction uh, vagy nem csak katonai science fiction, hanem, hanem kicsit én europeetes is. Nagyon sokat utaznak és nagyon sokat harcolnak benne történet. Az emberek összeakadnak az első értelmes fajjal, azzal háborúba állnak, felfedeznek egy csodálatos találmányt. Valami puttyog. Tehát felfedeznek egy csodálatos találmányt, aminek hatására gyorsabban tudnak menni a fénynél, mint pulzárokba kell bele navigálni űrhajókat megfelelő szökben amivel egyetlen egy baj van, hogy teljesen összekeveri a téli időt, ahogy mi ismerjük, és a különböző csataterekre, különböző irányból megérkező különböző erők, még egy különböző fog következni, különböző technológiai fejlettséget képviselnek ahhoz képest, hogy ők milyen időpillanatból indultak, mennyit utaztak a pulzárban, közben a való időben mennyit telt el, és van olyan, hogy például az elindított emberek, azok egy sokkal fejlettebb 3-4 ezer évvel későbbről származó ellenséges egységgel találják magukat szembe, vagy hogy ö, olyan ellenségeket találnak egy bolygónak, akire nem is tudnak arra, hogy háború van. És ez csak a háttel az egésznek, pedig már ez is eléggé bekavarja az embert, hogy most akkor milyen időben kiharcol, és hogyan fogok ebből kijönni, és a, a történetben természetesen meglevő emberpár az, az ki tudja jönni a fekete ugyanolyan időben, hogy egymássai legyenek. De emellett van még időnként visszatérés a földre, ahol próbálnak küzdeni a túlnépesedéssel, változó törvények, hogy ki hány évig kell, hogy legyen katona, és egyetlen hány évig katona valaki, hogyha a idejének a nagy részét egy, egy ilyen pulzán keresztül való utazással töltötte, és effektív -e két hónapot harcol, de közben a Földön elterjedt 200 év. Úgyhogy úgy nem, nem hall science fiction ez a könyv, mert ha valami, akkor az nem. Hogy, hogy közben nagyon el kell gondolkodni, hogy, hogy, hogy mi történik, hogyan történik, és mi a logikája annak a világnak, amit, amit felépített Haldeman. Ö, és ha az ember ezzel így el, elszórakozik közben, akkor nem is kell arra figyelni, hogy ez hogyan nem regény, vagy az egyáltalán. Azt nézem, van valami folytatása is Forever Free címmel. Van két folytatása is, Oda még nem jutottam viszont el. Aha. Azt nézem, olvastam ettől a az Time Mars Bound című könyvet, és Arról is azt írják, hogy, hogy nagyon ilyen Heinlein-szerű. Ebbe is úgy érezted, hogy... Nem, nem, nem. Dorkillal beszélgettem egy pár szót erről, amikor a héten beszéltünk egyszer. És az a különbség, hogy, hogy szerintem Haldabannak sokkal inkább elege volt a Vietnámból, mint amennyire Heinleinnek elege volt a civil társadalomban, amikor visszaérte a világháború után. Eleve egy más szituáció, és akkor itt beleolvassuk a, a szerzőknek a életrajzata regényekbe. Uh -huh. de, de ez nem annyira. Itt, uh, itt sokkal jobban kíváncsi ezt vesz a szegény azért. Sokkal kiszámíthatatlanabb az ő helyzetüknek, hogy ők mit csinálnak, és, az, és arra a föld, mit gondol. Ezt most már csak azért se veszem meg Ádám, ezt nem lehet, hogy kettő könyvet egy adásban. Nézd, ha másnak akar kölcsön kapod. Oké. Okay. Viszont ami, amivel én kezdem, azt ingyen megveheti bárki a, az Amazon-tól. Van ilyen ingyenes kiadása. Múltkori epizódban beszéltünk a Jeeves-ről. Ugye az volt a botrány hír, hogy így, így, mit tudom én... Újraírják. Igen, a száz éves történet után így újraírják ezt a Jeeves-t. Nyilván az eredeti író Woodhouse már ezer éve, de hogy egy ilyen béríró, bértolnok majd folytatja a történetet. És akkor arról beszélgettünk, hogy ez jó-e vagy sem. Akit érdekel a konklúzió, vagy annak a hiánya, az hallgassa vissza azt az epizódot. Viszont így kedvet kaptam, hogy visszatérjek az eredeti történethez, és így megnézem, hogy most mennyire olvasható, meg mennyire szórakoztató, mert az emlékeim alapján így egy jó, jó dolgok voltak ezek, de ugye én vagyok az, akinek a rejtő visszaolvasása volt annyira sikeres. És a legelső ilyen novella válogatást töltöttem le a, ebből a Jeeps sorozatból. Az a című, hogy My Man Jeeves. És meglepő módon a nyolc történetből csak négyben szerepel ez a Jeeps nevű lakály. Van, van egy ilyen, ezt a sorozatot megelőző novellás sorozata a Woodhouse-nak, amiben benne van ez az idióta arisztokrata, illetve vannak egy ilyen korábbi változata, Pepper néven, viszont nincs, nincs a, a nagyon okos lakály. És innentől kezdve a történetek is sokkal kevésbé szórakoztatóak. De a, ez a jeeves történetek, nagyon tetszett, nagyon jól szórakoztam, pont valamilyen könnyed hülyeségre vágytam, és, és teljesen beleillik ebbe. Ugye minden történetnek az a kerete, hogy, hogy van a van a, a Wuster nevű arisztokrata, aki angol származást tud, de jelenleg Amerikában ér, ugye a 10-20-as évekbe kezdődött ez a sorozat, és akkor a, egy ilyen akkori a jó pozícióban levő arisztokrata, aki nem sok vizet zavar a családja pénzéből, jó szórakozik Amerikában, de egy nagyon kedves ember, aki jó szándékú és mindenkinek akar segíteni, csak a mentális képességei nem teszik lehetővé, hogy hatékonyan segítsen, és akkor kézre esik, ugye ez a Jeeves nevű lakáj, aki alapvetően egy rendkívül trükkös, okos figura, Egyetlen dologgal lehet kihozni a sodrából, hogyha a gazdája az a Wuster nagyon divatosan próbál öltözködni, például az éppen akkor divatba jövő rózsaszín nyakendő irányába megy, vagy egy nagyon peckes cilindert vesz, vagy mondjuk úgy dönt, hogy az akkori hipster trendeknek megfelelően bajuszt növeszt magának. És ez rettenetesen megsértődik a Jeeves, de aztán ugye szükség van a, a, az éles eszére, és akkor mindenfélét bevállal a, a, a Wuster, hogy megnyerje a Jeeves segítségét. Nagyon na na. jó. Hop közben a visszhangom is megjött. Hello. Szóval na, nagyon jó pufak is, rövid történetek. Egy kapta fára épülnek, de, de mindegyik szórakoztató és vicces ebben a könyvben elolvasni a korábbi próbálkozását. Woodhouse-nak, amiben amibe már bizonyos elemek benne vannak, illetve a, a az alaphelyzetnek, és hogy az még mennyire nem működik, legalábbis nekem látszik a, a, a folyamat, hogy hogyan reszelte a koncepciót ilyen tökéletesre. Ezen elgondolkodtam egyébként, hogy, hogy uh, ismertés általam kedvelt íróknak a, a korábbi legényét meg akarom -e nézni pont a Metraf kapcsán, aki aki az előző regényt azt olvastuk, ez volt a Bad Monkeys, és előtte meg nem tudom egy 8 évvel, vagy 5 évvel, vagy valami, tehát viszonylag nagy távolságra írt másik regényeket, és vissza akarok jodáig lapozni. Igen, ebben az a kényelmes, hogy, hogy ezek is csak novellák, tehát ez a Reggie Pepper sorozatistán 3 vagy négy novella ebben a gyűjteményben, és akkor ennyit még bevállal az ember. Én szerintem még azt is el tudom képzelni, hogy még egy-két kötetet beszerzek ebből ilyen laza, laza olvasmánynak. Hadd tegyem hozzá, hogy, hogy én más regényt kezdtem olvasni. A lekári író, ugye egyik kedvenc íromnak jelent meg új könyve, és elkezdtem olvasni, és tetszik is meg minden, de annyira e, ilyen kiábrándult, sötét képet fest a jelenlegi Geopolitikai helyzetről, meg, meg a, a világról, ugye megcsömörlött öreg emberként, hogy, hogy úgy döntöttem, hogy ezt most így a, a, a koronyári napsütéses időszakról így félreteszem. Azért furcsa, amit mondasz, mert vele olvastam korábban egy interjút lehet hogy az adásban, és benne volt adásnaplóban. És az alapján ilyen jókedélyű öregnek tűnik? Aha, hát, mert már az elmúlt kettő-három könyve is ugye nagyon arról szólt, hogy ugye őt akkor szerettük meg, amikor még vasfüggöny volt, és hidegháború, és, és trükkös oroszok, meg, meg, meg, meg néhol hazáruló, néhol nagyon ügyes angol ügynökök, többi kevésbé fer háborút folytatnak, hidegháborút, és most ez a, a, a, a jelenlegi helyzet, a jelenlegi ellenségek, meg a jelenlegi belpolitikai helyzet, mondjuk Angliában, meg Uh, Amikor ezeket a, ezeket a regényeket tudja írni, az, az eléggé uh, szürke és korrupt, és a pénz mozgat mindent, és az érdekcsoportok uh, nem feltétlenül az intelligenciájukat használják, hanem van egy ilyen, egy ilyen nagyon kiábrándult világképben, amihez most nem volt hangulatom. Talán így egyharmadánál vagyok a könyvnek, tovább fogom olvasni, de nem most. Az érdekes, mert én amiket olvastam, azok a régi klasszikusai, és azokban ilyen rettenetes emberi viszonyrendszereket vázol fel. Tehát lehet, hogy ezek a dolgok még korrektebben mentek, de az emberi természet az ott is teljesen magára maradt. Az ember az másik ember mellett is elárul, elárultatott, és, és elvesztek a bizalmak. Valahol igen, igen te de te van valami, hogy, hogy azért a, a jó szándékú kisember meg hivatalnok is valamiféle pozitív változást tud okozni, míg azért az utóbbi köt, kötetekben azért eléggé a szívás irányba megy el a dolog. Ö, azon gondolkodtam én, én legutőjára tőle a, a kém, aki bejöttek idegről, olvastam, és ott az a jó szándékú kisemberek azok voltak az atombombák. Tehát uh -huh. a, ha, ha valaki nagyon megszívta, akkor ők voltak azok. Talán egyébként beszéltünk is az elmúlt, lassan már száz epizód valamelyik a legutóbbi könyvéről, ezelőtti. Mindjárt itt meg is találom, ha megtalálom. Nem, nem feltétlenül ez az adásnaplónk, ez nem megy annyira messze vissza. Aha. Valahol van egy másik fájl is de megígérhetjük a következő adásra, megnézzük, hogy Egész volt -e erről szó. <gül> jó van, de itt még nem is fejezem be, ilyen csapongó hetem volt hozzá kell, hogy tegyem. Kaptam ajándékba egy mentafagylalt, 24 mai katalán elbeszélő című könyvet, ugye azért nagyon időszerű, mert katalán vidéken jártam, és nagyon jó pofa, ilyenkor így Egyrészt az ember kialakít egy képet az alapján, hogy mit lát maga körül egy-egy ilyen utazáson, de jó látni, hogy ők hogy látják a dolgokat belülről. és Nagyon szórakoztató volt ezeket a novellákat olvasni. Volt köztük olyan, tudjátok, a, én arra vagyok mindig ideges ezeknél a novelláknál, amikor a végén van egy fordulat, és akkor legszívesebben itt talkon csapnám az írót, hogy jaj, de jó fej vagy, nagyon jó fordulat. De de nagyon sok olyan volt, ami, ami, ami tényleg egy érdekes szemléletmódot uh, mutat meg, és nekem így uh, nagyon megmaradt az a kép Barcelonában hogy, hogy uh, többször láttunk olyan melózt mit tudom én éppen utcát söpört, vagy szemetet vitt, vagy csavarozott valami csavart, és közben egy hatalmas szivar volt a szájába. És, és ez a fajta ilyen katalán vitus, így vicces volt visszatalálni erre az egyik novellában is. Szóval így össze, összeáll egy ilyen kép a szemlélőként, meg meghallgatni, hogy ők hogy látják magukat, és ez jó pufa élmény mindenkinek, javaslom. Eleve egy barátságos város, nem tudom neked mennyire tetszett, de nagyon, én szeret, szeretek ott lenni. Így van. Ja. Ja. És még és... egy uh, utolsó kis dolog, amit elfelejtettem a legutóbbi epizódban, beszéltem a Dan könyvről, könyvről. Mindenki köbb balra közben. Hogy elfelejtettem a lényeget, hogy természetesen abban is van zene, hivatkozás zenére, amit meg kell hallgatni. Méghozzá Liszt vonatkozása van, szóval. Aki tervezi, hogy az a ajánlásom ellendére beszerzi a Dan Brown Inferno című könyvét, akkor, akkor Lisztnek van ez a hmm, Liszt Dante Szonát, Dante, Dante Szimfónia című zenéje, és akkor azt érdemes betározni közben. Szerintem az üldözéses siállták különösen. És akkor most én közérlekül közleménkét elmondhatjuk, és hogy a Dembravnak az új könyvét viszont Lisztérzegenek nem ajánljuk. <hállt> Úristen, ezzel fejezzük be biztos. Nézd, mielőtt megölnek minket. Legalább nem rosszabb. Jó van. Fejezzük be az, hogy nagyszerű könyveket választunk megint. Így van. Irigyj magunkat. Igen, te jó nekünk lenni. Külsítek nagyon sok pénzt a magyar könyvesboltokban, és követeljétek egyébként azt, hogy legyenek-e könyvek. Én rájöttem, már csak ezt lehet csinálni. Be kell telefonálni, verni kell az asztalt. És szemétmegérzéseket tenni a hiányukra. Oké, okay, harcra jövő. fel! Jövéten, könyvhét, erre is készüljetek! Jövéten, aztán meg századik adás! adás. És itt a visszhang a visszhanggal közösen, akkor sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!